Allah Allah Allah Allah Allah Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah o ala alihi, o wa ashabihi, o men wala. Shëkua së ndëruar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allahun gjallewala falë ndëruim, vetëm atëm madhuroim, vetëm atëm adhuroim, dhe vetëm prejti në dimë dhe falje kërkuim. Mirë që të komi përseri në emisionin tonë të radhës që ka thot feja, imi në transmitim të drej për drejt, por kësaj radha në një orar tjetër, nga se këtë orar në ka imponuar muaj Ramazan. Jemi në takimin e par të këti muaj dhe lësëllane madnuar që ditë e kaluara tëra që kemi bërë për hirtë zotet, agjerimin tonë, tëra vijtë që kemi falë, Quranin, dhe krenë gjitha adurime të tëra që kemi bërë lësëllane gjellewala që Allah të ne këtë pranuar dhe lësëllane gjellewala që shpërlimit ne e shumë fishan. Gjitha shto që i ku në ruar, lësëllane madnuar që tashmë kemi filluar që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 për ndikimin e këti muaj të këti në javën e parë të ardhesë të ti. Une, të thejmë i kësot, dikusht të thotë, unë, o Zotë, kam qenë shumë i pak kujdesur me në gjuhën time. Për javën e parë të Ramazan, pa evrej ndikimin e matë të këti muaj dhe jam duke u kujdesur për gjuhën time. Dikusht të thotë, unë, o Zotë, kam qenë ju i kujdesur me dhe namazit të në shumë, nuk jam falë si duhet dhe ta është më pojë vrej ndikimin e këti muaj, se kam filluar të falem. Halum do nila. Tëtri, unë e kam qeni pa kujdesh shumë në shikimin tim. Shikoj e gjerat të pa... Jotë lavdruarat, papëlqyura, gjerat ndaluara, kështu më radhë, dhe ta është pojë vrej se muaj Ramazan ka ndryshuar të kun. Hajde të gjithë së bashku, të angrejmë lartë këtë këtë parullë të madhe, këtë slogan të madhe, Ramazani muaj, që më ka muam ka dëshuar. Më ka dëshuar në këtë raf, në këtë raf. Ne i ka dëshuar raportet mes vete. Mëherët kemi qenë disi si më të ngarkuar në raporte. Nuk kemi qenë disi uh, shumë uh, të mën raportet mes vete. Çum familje, çum shoqi, tashmë po e vret disi është e dashuri me, madhe, më teper, po duhem, më tepër po duhemi, po ndihmojmë më tepër, disi më tepër pianjësim duhet njëri tjetrit. Po kështu është e kërkuar. Sësi për niveve, e kanë i tregim të kësa jave. Shënaj e këtë regim për ju në Libarë shënaj e këtë regim në lutit e të uja Allah të zë gjellë, o Zotë i Gjithësis në këtë muaj e kam në të regim interesant një pëse Zotë në këtë dinë por ka dëshime në, në gjupë i të hejë o Zotë e kam në të regim interesant në këtë jaf të parë në emrin të ndë, duke unë dihmuar me këtë muaj të bëkuar unë e praktisa këtë pun të keqë unë u largove nga k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 Ulë dhe diskutojn për të kaluar ndot. Për shembull, bisedojn shokët që kanë qenë në shoqëri para martesës. Dhe tash më fillojnë të diskutojnë se çfarë kanë rëzgut tek martesa, ose pasi erdhë fëmiu i parë, bën ndryshim martesa tek njeriu. Bën ndryshim. Bën ndryshim edhe ar ardhë fëmiu i dytë, bën ndryshime. Pundsimi bën ndryshime. Nuk është më njëjtë. Sinjuri, po punsuar si po punsuat tashmë, ka një orar tjetër, ka një angazhim tjetër, ka një shoqi tjetër. Ne zgjutoim, hajde t'rrogam çfarë kanë dëgjuar tek të martesës. Qoft për shembull të të bën gratë mes vetave apo burrat mes vetave. Olla mu këtë unë kanë dëgjuar këto kanë dëgjuar. Diku është për mëna aspektet pozitive, diku ndoshta diçka negative, zot na ruajt. Por megjithatë, çdo kush përveç ka një tregim të, të ndryshimit të tij në rastën e, e martesës. Çdo kush e ka një tregim të, të ndryshimit të tij në jetën e tij në rast të punësimit. Ekës të radhë, në rast të hyrjes në shtëpi. Cili është tregimet, cila është historia jote e ndryshimit më rason e muajit Ramazan të vitit 2013. Shëllaja. Shënai një tregim interesant për jetën tënde që ku nuk e më haru se në këtë muaj, në këtë vit ka ndodhur një gjë shumë e rëndësishme për mua. Kam marr një vendim shumë të madh këtë muaj, shumë të rëndësishëm. Nuk ka cilën e lehtë për mua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 tiem pak më ndryshën raporte me Zotin xhallewala jam hamendur vazhdimisht për të falë pas kohës të namazit jam hamendur vazhdimisht për ta bërë këto orat edhe tashmë ky Ramazan shënon tregimin e fillimit të faljes së pesë vaktëve ky Ramazan shënon për dikën pejmotra muslimane shënon fillimin e mubelesës tashmë prej këtij Ramazani kam marr një vendim të prerë një këthes të madhe një të nëtime që nga sëtë dhë të duke më ndryshe. Historia, të regimi i agjerimet, cili është të regimi për këtë muaj. Mëstë haroj që të kujtëjsh i gojë nërguar, nga se tashmë në Ramazan edhe më barbatë në emisionët e kemi ndryshuar, ju e dini se ne imi mësuar që në emisionët e kaluara, pjese e parë dhë të gjusë më ore,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 për një thyrje të përgjeshme të gjithve neve, që kemi një telefonat e inkuadrujmë, pas të i vazhdojmë. Urna? Shalom alikum. Aleikum salavratullam. Po, gjithë të më bo një këjqë? Po. Nona jam e ta shështë shumët, është direkt do së diko me kanë qëllë në gjithë. Edhe po bojët marak shumë që në këmonë në gjëru. Po. Që shumën e daja me shqiborgjit,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 këtë gjendje të njerëzve, dhe njerëzve të ti di ka përjashtuar nga obligimi. Përëndaj, ose i ka liruar të temë kështë më mirë, se sa përjashtuar, ndaj njeri që është i smurë, smundje ati është, apo smundje a njerëzve është dy loje. Smundje që shërohet me kalimin e kosë, dhe smundje kronike që nuk pritë të shërohet, s'paku për një kote gjatë. Njerët që janë të spravua në Ramazan me smundje të pë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 Një dit e ka prish, një të varfër e ushqenë. E dy dit e ka prish, dëjtë varfër e ushqenë, e kështë të më rakë. Sa dit i ka ramë me prish nga Ramazan, që s'ka pasmë si i ma gjeru, shpaguan në vlerë të ushqimet mesatarë që ni konsumojmë në Kosovë, duke, duke i edhe një të, një të varfër. Mon tje deri në 2 euro e gjyës, është një mesatare, që besoj që është një shuajtje e mjaftushme për një të varfër. Por në qëse Qaniers, dëvërit skaishme, edhe i smutë, edhe i varf, Allah na rrit. Nuk ka mundësi as me kompenzuar, as me shpagu, atëh ky kso radhë kërkon fallet e kallëzhet e lavala, da Allah nuk e ngarkon askën për të mundësive të ati. Kemi të lund të tremu ka ndrojm kur në. Selam aleikum. Aleikum salam rahutullah. Kam ditë të shoh. Po orna ola. Ti ti apo është kyrtuna më reaguar kur e vrejë që pom shkoj në hund edhe palumën pikë të gjata anaisan, kush qysh me reagu në qatë namazit. Uhum. Edhe pykja e dytë është a është e përqysh me si të dhe zënë kanë dilat për juftar më në me plish me një gotu dhe më një dy hurma ma se nga me lënë, mu qupi sofles me falë akshamin ma se këllu akshamin me vazhdu me vazhdu Juftaz. Allahu ju shpret. Amina syullam, aty Allahu shpret. Sa i përkat problemet të njëri nga një kohë me mi pastru hundët e tij, dhe kjo ndodh gjatë namazit. Nuk prish punën si një ka nevojë të madhe, euh, me nxirr fasonëtan gajepi, mi pastru hundët, me kthyr fasonëtan gajepi për namazin. Kjo nuk është prishje namazi, nga se ka bërë lëvizje me nevojë. Andaj i çilan japallom gajep, nxirin gajepi, pastru hundët dhe e kthen. Sepu kur ato ka nevojë që most pikën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 A më ngrën ushqim një herë në iftar, pastaj më fola këshëm apo më prishvesh një herë agjerimin. E pastaj pas më fola, e pastaj më ngron ça më mirë, po durim se e dyta është më mirë. I dërguari sallallahu selam kët e vepronte. Fani, <coughs> do të do të thotë që të merrte hurme ose ujë ose çmsh, varësisht çfarë të fanzinë në shtëpinë e, e tij, e prishte agjerimin se nuk bën me zjat agjerimin jashtë kusit e tij. Por i dërguari sallallahu shpejtonte me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 Shalom alaik. Aleikum, salam, artulloh. Falë, në verëun dhe samë të avoni pritje? Po, përna. Ma janë me ku atashtë të potër është e pritë një diarë. Po. E dhe bovën jam ka vëdhëtë, dhe dhe përdo mjë alën e aminit tina, është e liju më të reta? Po, qështë o ka pas avnin baba? Përna? Qëfar amni përdo mjë alën, qëfar amni? Së tëhet. Mirë, mirë, shumë mirë, mirë. Këta ndërës. Përtrirja e emrave të dhvdekurve tonë nuk ka në që ka të keqe, ashtë të mirë. Përve se në qovë se përshambull nuk ka ka ndërë një emrë që ka pas kuptim. Përshambull përpara njerëzit të këne nuk kan dit shumë uh, kuptimin e emnave. Nga njerë edhe i kanë gjymtuar emnat. Nuk ka emnat që tash nuk du që ti përmanim ashtë keqkuptohem, Por ka emna që jenë gjysmë. A jemen nuk nuk... Po, po të vazhdojnë më të utje e kishme pas kuptim. Po në qofëse... Në betë ashtu si kur është s'ka në i kuptim. Po njerës e kanë thine dhe ka qenë emri një orë. Në dohet të shikuar se në qofëse emri ka kuptim. Dhe në qofëse emri është i mirë. Nuk ka dhe që ka t'ke që mi a për tri emë në babës djallit vetë. Nuk ka dhe që ka t'ke që do nënë kjo është t ndërën babën me këtë, për tjetë e emritë ati, Allahu dhe në mësë mirë. Kemi telefonë që të rejnë këtërujëm? Allë. Orna. Alo. Esselamu aleykon. Alejkum, selam. Indëruar hoqë i kam dhe për tjetë. Porno. Për tjetë parë ka të bëjë ma zhërimen, jam 17 veçare, kom fillu ma zhëru, 4 dhejtë pastaj së kam mund se kam probleme me veshkë, Po? Nuk guzoj me qëndru një kod gjatë papi ujkështë të ma ka ndallu edhe një ku po se kom dëgjuhë. Shëseve që ka të ditë mujta ma shumë sëmojë, po? që shmuna me kompenzu këthonë. Po? Edhe për tja dytë që dy vite kam finlu me namazë po? e që një vitë të kam një problemë. Kam probleme me gazë dhe vetëm gjatë namazët, kësho vitën jo, për vetëm këndohë që marra abdes dhe bëm gati për më falë. A keni do një shpegjim? Po, në shalat, mundu me do një shpegjim në shalat. E filo, Mali, këndi për, për një një. Sej, përket agjerimi që e ke prish, normalisht, për dirësa, sitata është e tilë që kene e vojtë konsumosh lëngje për si pasuje problemeve në veshkë, tërësë është është kuptushme dhe ji e, e, e, e liruar nga agjerimi këto dit, mirë përse përket kompenzimit a t'rë 10 siklaj çdat përroi që kur të vin ditë edimit, kur dita është më e shkurt, ti agjërosh. Ti agjëror ditë të humbura në ditët kur është dita më e shkurt, nga se edhe vap nuk ka, edhe plus dita është e me shkurt, mendoj që mund të të kalosh pa problem at koh, at gjerimit, pa atë ku atë interval kohort agjërimit, gjatë dimrit pa ujë. Por nëse rradhhet ke probleme, edhe në atë interval të shkurt kohort agjërimit, edhe atë ke probleme, atër kalon tek shpagimi. <clears throat> Do thot për çdo ditë të humbur e u shëngan një të varr. Do thot, fillimisht tenton me të kompenzoj agjilimin e humbur me agjilem kur në ditët e ditimit kur është kort në orë 4 bota akşam, do thot edhe diku ka ora 5 do të më lënë si fyren, më thanë që është një kur shumë jo e gjatë që njeriu mund me përballu. Për shembull, 11-të orë me 18 orën në mëtor ka dallim. 6-ta orë, 3-ta orë ka dallim të madh në agjilem. Andaj tenton me të kompenzoj agjerimin e humbur ksoj rrode me agjerimin e ditëve të këtij muaji të humbur në agjerim të ditëve në dimër kur rrita më e shkurtë beso që s'kimo pas ulën po nëse ekipon e përsishtë ndërcur nuk mundë për shkak të veshka përsi më agjeru atëra shko me shpagim sikurse <coughs> e përmana sepse <coughs> përket gosrovic kjo problem metodik mund të jetë normale do thot nga së njeriu gani rezulton komplović kurman abdas nosta në ekipon me komran abdas Ashtë për para ndodhë kjo, mirë po, kër të me rabdes njeri, është me i kujdetës shumë. Apo e për cilë vetën, dhe i duke që veç të po ashtë për i ndodhë. Ashtë e ka doj për para, të kjetë probleme me barkë, zërënë barkë, gazra, po se ka për cilë vetën, nga se do tëtë, së të, <coughs> ka pasë në me, me për cilë vetën e vetë në vetë në të të të të të të të të të të të të të të të të të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 edhe vëzveset të shëtanit. Nga se shëtanit din që në këto situata të jetë shumë aktiv. Të jetë shumë aktiv në këdredim që të shqetsan, që të bën vëzveset, që të cyt besimtaren e besimtaren, që ti dekuroen nga namazit, ti lodh, të abën namazit me ngarkes, që ta të braktis namazit. Andaj ka njët e këpër kameris, dhe është tankuar për këtë problem. Se si të lidhë namaz, i ndodhë që i duket e prish abdesin ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos u largon nga namazi do thot mos e konsidero se ke prise blizin perdison nuk ndëgjon err as e gazet ka err ose ndëgjon z të qartë që jep me kuptues se do thot ka ndod lirim i gazrave i qartë jashtë aksoi nganjë ndëgjojn disa mudak si duket largoj këto mos e marrme ato çështje janë vezveset e shejtanit nuk duhet me marrme ato pun absolutisht en jo se ke problem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 Mirë është edhe njëri me bojë një kontrolë të saktur me të mjeku, nështë ha ka mënyrë të saktur që njëri liruat nga gaznat dhe nuk ka probleme pasëta edhe gjatë abdesit të ti Allah edhe në masë mirë. E nëkuadrujmë edhe telefonatën tjetër. Selam a lëkti, më gjinderuar. Aleykum, selam a lëtollah. E kam një pritje, është tu? Po. Po.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 Natën nuk obligohet e magjërim, por nëse e xhjeran është më mirë për ta. Me kusht që ky xhjerim mos më shkaktoj probleme. Nuk kërkohet çaja ta shtitë të skatojë ti probleme e smundja duron pa nevojë, jo, kjo s'ka nevojë. Është e lehur alhamdulillah. Por kanon që nuk i bën problem magjerimit. Mund të ushiej fëmijën, dhajrimi i saj nuk ndikon në sasinë e çumës që i duhet fëmijës. Andaj edhe mund të ushiej fëmijën pa problem, por mund të xhjeron. Kjo më mirë magjeru. Nga xhjerimi është pa dyshim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 dhe i liruar nga gjërimi e shpagun ose kompenzon mësë rëmazon në myrët e caktuara që janë seruar disare në ndidhe me këtë qështje. Ndaj, lejohet ma gjëru. Në qëse për të është a lejohet, po lejohet, por edhe lejohet mësë ma gjëru në qëfse e ndinë e gjërimi si lëjnë gërkese për ta. Inkuadrojmë për të rëdhës. Si duket nuk patëm lidhe a skena, po hupi lidhe, së të qoftë SMS. ë kanë edhe plus edhe shumë ta që vijnë edhe për tema tjera, po mundohemi që atyre që janë me Ramadan tu japim për parsi, por sidoqoftë a me fal namazën e vitit me imam. Kusha? Po urna, urna. Si duket pat një kuadrim të pa parlamentuar. ë A, thot, a me falë namazin e vitit me imam. Nëse, po, me Ramazan, po, falë me imam, nga se kjo është me e preferuar, preferarës uje, nga se namazin vitit është pjesë e namazin të revivet është me të këni që falët. Andaj i dërguar i sasëm ka thënë, kush falët me imam në ti, deri sa të përfundon imami, e imami përfundon me përfundimin e vitrit, i logaritet si të falët tërnatën. Andaj në qofë se nuk e falë vitrin me imamin,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 Urna. Si duket, dështoj edhe kësaj rrëllë tërfanota. Kemi të të tërfanot në bojnë me dhja, si duket... Po, urnëri? Urna. Alikum. Alikum. Salar. Po, shëtë ishtë amë dhe dhe bovi jama dhe nërënë në hem nuk mujnë në gjëru. Edhe tash, atë nuk mujnë njeq asë nëjë këndër nëzudit, po tash, atë dojnë në një lënë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 që të jepën fëmis të tyre, të afrme të tyre, lejoj që të jepën shpagimin e agjerimet. Nga se femra kër të martohet, mbiqqyrën e saj dhe fornizimin e saj e ka burri i saj, jo baba i saj mo. Baba i saj e këqqyrë sato është të kaj. Kërrejtë martohet tashmë <coughs> fornizimin e saj kuidesin për të e ka burri i saj. Për të se baba nuk e ka vajzen në kuadrë të atyre që e ka obligim të mbiqqyrë, lejoj që atësaj të jep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 Aleikum, Aleikum, salam ,PO Allah shubir, po Sa po... – Salaamu alaikum. – Salaamu alaikum. – Allahu shubleh, për këshila, këm një pytje. – Po, urna, Allah. – Saj tërket të ravive. – Po. – Sve është dispozitët të ravive, falja Muhammed është në gjamiq, apo në shpe, si ka qenë në vë traftika e Muhammedi sëlljallaj, sëlljallaj. – Po, e qartë, Allah, e qartë. – Salaamu alaikum, Allahu shubleh. – Alaikum, sëllam. – Të ravit, dispozitët shirat për të ravit, është të ravit janë sunnat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 Mohamedi s.a.s. është vërte të vërtet se travit i ka falë vetë në shëtëpi. Ka dalë tri net me radhë në gjemi dhe i janë bashkan gjitur gjemat mu falë me ta. Pas tri dite e ka ndërpër dalë në gjemi dhe ka vazhdojnë mu falë vetë. Por kebë me kuptu se pejgameri s.a.s. e ka përferu që travit falën bashkarisht. E pëse nuk ka vazhdo të falët me ta bashkarisht ka thënë, po kanë frikë se mos po kuptu e së është obligativë. A si gjithë da nëtë për falem ju, mështë të keqkuptohet për falem vetë. Këto tritit i ka falë bashkë me gjemat për të reguar se është eliguart të falen bashk, madje me e përferuar. Për këtë arsue, kur është larguar frika se mështë për keqkuptohet të ravijes është obligative, atëre kur ka vdikë për i gamiris o salimralisht, Omeri radiallahu ta'alanhu i ka bashkuar musliman të ravij në një uh, që të falem pas një imami. Pra tërka meta lidhëm ozemanoc të falen në Ramazan bashkërisht. Dhe kjo është më e preferuar. Më e mirë edhe më e preferuar është njëri të falet në xhami ti fal vetë. Për shkak se travia është kolektive në Ramazan namazet nafila është më mirë të falet bashkë së namazës. Kjo e para. E dyta, për shkak të asaj që thash më herët. Asaj që ka thënë pejgamberi sasall so kush falet me imamin e tij. Derisa të përfundon e logaritës tvojtë natën andaj kur nuk mundesh më arrit nëse folesh vetë në shtëpi andaj më e mirë dhe më e preferuar është një lutje falet xhamat përveç dikujt për njerëzve që din Kur'an mirë ose ndihet më i koncentruar më i përqendruar e zgjat shumë vet nga se xhamisë e zgjat sa duhet ka njerëz që lutet vetë nuk mundet nuk mundesh më zgjat sa ke dëshirë ti e pse kjo nuk në kupton të duhet me ngut po një mesatare planuar fetarisht është e kërkuar tek çdo kush për neve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 As-salamu alaykum. Aleikum salam ratullah. Wa alaykum salam. Surja al-Kaf, prand të shfarëmë pa një kohë me lexim. Po e çort. E çort. Kaon hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku përmendët vlerën e leximit të surës Kaf ditën e xumë. Për këtyra ditët që flasim për vlerën e leximit të surës Kaf ditën e xumës, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kush lexon surën Kaf ditën e xumës i b dritë drejtimi jonë arshme dhe tre ditë shtojc do thotë dritën kupton se Allahu xhallahu xhallahu i ja drejton rrugën për xhenet Allahu xhallahu wala i jap dritë të dallon të mirin prej të keqes i jap dritë që ti nje problemet i jap dritë që të din të bën rrugdalje të lësh të caktuar shtimara, e kështu merr dritë e shumë të që neva duhet dhe shpërblim i jap Allahu xhallahu wala në botën tjetër të andaj drita që është përmend hadith është aje që e bënd të vlevshme lecimin esurës kjaf dite në gjumë. E në këa drumë të të të të të tërë? Nuk e di a është duke pritë enda, po në ka ikurë? Po, urna? Ava? Urna, po të në gjen? Salamu alaikum hokj. Aleykum salamu alaikum. Dhe i fa me pytë për një probleme e vëmë kam, është punë që po, në kom që të leatim para Ramazanit edhe dhërë me shku të është ma zikë delve, brenda A ku zëjnë nësë nginu, adik, pa, në gjithë që atë ditë për në regulu dhëmën? Po, e shartë, e shartë. Lejohët që gjatë agjerimit të reguluat dhëmbit. Përve se duhet pak me pasë kujdes, edhe te, për dhe mjeko që të regulan, që mës të shkon uji që përdoret për pasrimin ose për ftofjën e dhëmbit, që mështë shko në ujë në brendin e trupit. Në qëse mundesh me kone kujdeshme dhe më rrujt, kërkohet me agjeru. Kërkohet me agjeru, kjo është e kërkuar. Dhe në qofëse e dyta, nuk mundesh me rrujt dhe nuk mundesh me eshtyj. Ata mundesh nuk mundesh e dentej, dhe gjithë nuk është për njerës, nuk e di, unë pa jepi regull. Nuk mundesh do të tëtë me eshtyj, lërgëndimit dhe me të masiftarit me shku.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 që ta rruash agjërimin, por edhe ta rregullosh dhëmbët. Do thot me bomë shiftarët ose tek vëni me shtima sa mas Ramadanit ose më morrësh mbiu kur ti ta rruash. Do thot që të shtysh çdo çdo moment që mos gëlltit diçka prej ujit. Nëse rruash dhe kujdesesh, atëherë Allah xhallahu ta ndihmon ta ruan në ka drejtë. Prandaj mendoj që këto kushte duhet të kien para syjsh për këtë që ti e bën. Allahu el-masmir. En kuadronin pyetjet e tjerë.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 Dhe të ravit për farës. Dhe me thonë mu pëndu këtë një aspekt që si kur është buë edhe sene kanë buër se zonski. Në Ramazan për gjërojnë, përshkojnë të ravit dhe pe krim, këtë varëpune, dhe mas Ramazan për këtë për këtëhëm një të në kuj në konë. Për e qardë, e qardëla, për të kuptova? Allahu që problemë për për për për për për për për për për për për për për për për Ka njerë që të cilët ndër nuk janë bindurës ose nuk janë bërë hizmet në durë që ti falin pësë zvagtë, por nuk mund edhe më u shkëpu të tërës të nga namazë, e falin gjymonë. Nuk mundemi që tua anullujem gjymonë, të imi se badhjavëja ki, pa i falin pësë zvagtë, badhjavëja ki gjymonë. Badhjavë me thonë nuk mundë, nuk shumë me thonë. Mirë po, gjymonëja është e zbetë, është e zbetë, është e papërkrahorë.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 Por ju duhet të një hap tjetër, një guzim 8000 fal pas vogut. Andaj them, "Më falë Gjuman, më falë pas vogut." Por t'i anulojmë tërësisht se vapun e Gjumas, për shkak se fal pas vogut nuk mundemi. Nuk mundemi nga se atë punë që e bëmë përit Allahut, për atë e meriton shpolimin. Ato punë të tjera që si kryjnë e meriton dënimin tek Allahu Xhelalul. Andaj pas me një më tubo, beso që nuk mundesh me pas punë mirë te Zoti. 5 milion një më bo. 5 milion një më me bo, mendoj që Një melon, 1 milion 500000, ani është punë e vështirë. Le me të mos 5 milion 1 milion bosh, bëj rrezik i madh apo. Edhe kaqjerimi. Unë e kam sinë një shembull kështot. Agjerimi është musafir që Allah na ka dërguar, po. Para më ndo, për shembull, djeni timi meser të shtëpia. Djeni meser të shtëpia. Edhe ti e prat, po e turrje ti. Elën më një dhumb, edhe ja çet një gojtumë pikë. Edhe as nuk i bën mohabet, as nuk rind me të. As nuk e gjet kurqeja sider, veç kurqejo rishito. Mas 4 orë kthyesh thosha, o mrzite, vetë unë ishim pe li pëlë e etj. Ai thotë çikëmit musafir. Pajësh e kurqeç. Ai ai sa i kanë ditën pai, ai ai kanë ditën mëor. Ai kanë thotë mamin mos e shordh hiç, pse që më bprichës sot. Ai Ramazanin. Ramazani, Ramazani ka or si mik, ta shoqëroim. Se Ramazani don me pas në, në muhabbet edhe namaz, don me pas në shërbim edhe punë tira. Jo më lëm vetëm ndaj Ramazanin kushe agjeran aje ka kërë një obligin dhe Zotit Gjellewala edhe namazin kushe ka kushe ka praktis e ka bu një mëkat shumë të madhë para Zotit Gjellewala ndaj mos e zbeh agjerimin tëndë mos e rezika shpërblimin e agjerimin tëndë me praktisë namazet unë nuk kam guzim nuk mund them, absolutisht se aje që agjeran e nuk fald badjava e ka angjerimin, jo badjava së një them a jo ma mirë me agjeru se me lonë edhe agjerimin ka se s'paku kaj që në gjindan, pritë që ishalla agjerimi me i ndihimu më falë, për e që asë nuk gjindan, e sërani me agjitës më falë, pra ndaj e them agjera, po agjera, dhe përse s'falesh agjera, agjera e Ramazaren, mirë po, mësë mëndës e të e kryu obligimin kë që është duhet, vaj që kaqë, dhije se i e mangët, i e barqë të matu i të zotë i gjelë a gjelë a lihu, ndaj mundohë që këti agjerimi Më namohet nga se shoqëruesi më i mirë i agjërimit është namazi. Më i miri është ju namazanësh namazi. Dhe mos e privo agjërimin tënd nga shoqëruesi ti më i mirë që është namazi. Më duhet që ta kuptojnë këtë pusi një lloj një lloj vrejtie për gjithë vënëve. Po i vëmë të marrëm zgjidhëm ç'të do më jë afallësh jo, bodjoa përën... ja, që ti vesh pronun të por jo akuzojmë do. Do të them më thonë edhe që porën bodjoa unt. Çe sai agjëran ç'dohet? E kënë obligimin dhe Allah që i shdoët, për a gjërim, e ka të ka Allah është problemin e rezervuar. Por në qoftë se nuk falet, atërë ka gjënohen për mësë falet ti, ke nuk gudëzën të kuptuat të arsillaj nëzitja po, po, po, e, pa po pojka mësë falet, jësë të bënë pa u fal, nuk bënë pa u fal. Mirë, por në qoftë se këpër punë, dhe që atërë, Allah e të një moftë, Allah e të një moftë, Allah e të të të të të të të të të të t Andaj, çfarë ajrën, nuk falesh mos mendo se e ke kryer ato që duhet ndaj Zotit. Do oh, vallai, shumë borx këmit. Po bëri spa, alhamdulillah, që të burt mandaj Zotit që zgjuglbje pak pak me një gjinim, alhamdulillah. Që sa t'ajë mos me kon, mos vetkrejt holli. Në qodër soi duhet të kuptohet kjo, kjo çështje, ndaj shpresoj që ajherimi, çdo koment preliminar ndyshon këtë. Është sigurisht se i kanë fillim. Bën tregim, storie tak tir Amazoni që gjithmonë kemi kujtuar.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 Uh, për shembull kur diaprin flokt, a më me, me pagu ë, uh, fada kan në vlerë targendet apo në vlerë tarif. E qartë. Tishen e flokëve. E qarta, qarta. Shkort po japën për diçje ditën 7 është të preferuar që fëmiut mashkull, jo fëmiut femër. Po fëmiut mashkull të çithen flokët dhe në vlerë të flokëve të japë argjand. Të japë argjand, kjo është më e preferuar si kurse nga ka përësit pejgamberi s.a.s. Kemi telefonat e inkuadrojmë? Urna? Shalom alikum. Aleykum s.a.m. a.m. a.m. a.m. a.m. Uq. Urna, për të dëgje? Falë. Shoqja i me falë se 12 vite. Po. Dhe po. ka da shalohi, që të ramazan përës në përës në përës në përës në përës në përës në përës në përës në përës në përës në përës në përës në Po po është, është, është. Selamulejkum, Allahu selam. والسلام الله. Alhamdulillah. Allah je leva le shtov në raste që ndejëm si po se janë mbulu. Po këtë muaj të bekuar të Ramazan thash vallai nuk ka më mirë, nuk ka më ëmbël se Ramazani i këtij viti të barti kujtime të mira. Këtë Ramazan janë mbulu. Këtë Ramazan kom fillimi fal pasakt. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dërsose për këtë dua, nuk ka dua caktuar. Lut Allah që Allah më të forcu këtë din.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 سلام عليكم خوزي الروح عليكم سلام ورحمه الله سطات شريت يوفا دي روي ماشي يوفا سي الشنط لونك شو يكيني والله اش بليف والله اش بليف جوه و اللاتي تير شي نعوزو الطبيب الحمد لله الحمد لله انك مزبوط معروف من جوك و فوار و كل زينه اص قديه و غزين اص فات Hëmdule, Allah të shumë dhe. One sëpë pata rasën dhe kënafësin e marë, me nguzuë lao në hozën Ahmed Kallaja. Po, po, po. Dhe ju kësha ljuntë, nëse kam unë si. Gjitha temas i të rajtoni janë shumë të mira. Po aje e të rajkoj një temë të posasërështë një të lëfanë dhe të dëmëzashënë. Po. Ishte në relacioni, Ishte relacioni i familjen e përindë. Ishte në relacioni i familjen e përindë një përshirën që ka përndohet në familjësën. Me kërështë përka që ka të të dopsimi, dopsimi të të redacioni. Pa, pa, pa. Par edhe jë kësha luët në kuadës të mundësive që nëse ka mësi këte në në nëktarë të sotit të prasivit e dhë disa helë, qak në botë gjithmonë të, të kemë gjithmon parave. Pa, pa, inshallah, inshallah. Se për zotëm shumë, në në në në në në në në në në në në në në në në në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 aje është i binë nërsa ato janë të vërteta dhe janë të nevojshme për njerëzit. Nërsa për të ka lau Gjellewala në bete shpëllimi i mëshehor që veç aje dinë se si i pagunë në ropët e ti të mirë. Ane luësim a lau Gjellewala që mështë nëpërion nga shpëllimi ti. Së për këtë temës që i këndë gjuar sot, uh, tema ka qenë e mirë, e nevojshme, për mëndoj që bukurinë temës e ka shtu edhe më te përhojgje nder është bashkuar nga gjithë aspektet, edhe hoxha i kualifikuar dhe i njohur, dhe tema e nevojshme, këto dyja kanë bër që më së vërtet ë të krijuaj një përshtypje til të tillë tek ju se është tema e rëndësishme dhe e nevojshme. Edhe këtu kemi trajtuar, edhe në emisionin çka thot fea kemi pas disa emisione për çka thot fea për obligimet e fëmijë ndaj prindërve, kemi pasur atë, ka pasur edhe në vazhdim do të mundojmë që gjithmonë të trajtojmë tema të konsë atyre që shoqëria ka nevojë për to. Allahu ju shpoflet. Kimë tërvendë inkuadrojmë. Uh, Assalamu alaikum. Aleikum, selamat, Allah Dhe shkana goni tytje Pune të fa familjeve të cilat nuk mbojnë në Ramazan Dhe më fan Dhe ftojnë niftar familje tira gjithashtose Njerëzit tira cilat nuk Tha, nuk nga okay. gjërojnë në Ramazan Edhe ata gjatë nejes para i ftarit Hajnë bëg gjitha 5 minutëa para i ftarit Ullit para 30 Edhe ta me bojnë kinëse i ftar A shkjo talje me fej dhe më fanë edhe qa është puna, kësa idukërije, që është shumë e përvopën mesin e familjeve dhe njërëve që një janë një, mm. një praktikantës klamet. të klamet. Fajë ndërë të vajë shlovdështë. Amin ju, amin. Me tëftun iftarë dujkosh është ndërë, dhe ftesa që bëhen të këne dhe tëtë për iftarë, një një tradit që duhet të kultivojmë dhe vazhdojmë në më mëtutje. Fakti që dujkosh që nuk agjëran tëft Ai e ka bën dërimin, ndërimin ndërim e tij që t'kaftu ni ftar, dhe e ka bën dërimin që ka doshme me, me jap ushqim një agjëruesi. Fakti që ai nuk agjëron, the fact that ai nuk është agjërushëm, mendoj që është problemi i ti tij personal me stilin e sallat ose jeni. Nuk mund ta klasifikojmë domosdoshmërisht se është tallë me fe. Nuk mund ta rrezikojmë kështu. Mund të thë që tallë me fe, për shembull që e kaftu sofër un komplet, njeriu pres më, më gjuaj, ka filluar me honger, ka filluar, kjo është mos respekt.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 E bëjmë i telefonat të të rrëndët nëse kemi? Salaam alaikum. Aleykum, salam, wa rahatullah. Khojzë dhe isha që vë një tyke. Po, në? Onë azira e Ramazanin. Po? Mi pasë nuk falim. Në këtë mujë përkam qëtë me njësë me leqë vë Koranin. Edhe me ufalë, ta. Mëndë me ufalë, në dhësëanën volume. Po, e qartë. E qartë. Allah është problem. Amen. Amen.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 Tani, për mbules, i din punët e të uja, kur e vëndojt Shaminë. Dëpse e kje obligime e vëndojt më njëra. Por nuk përdu po me të nëngarku me mbules, që mës për e ndinë vetë nëngarkuar pasaj për namaz. Por falu, edhepse nuk e mbuluar, inshallah të gjithë le volat të zërë, edhe për mbules ty e dhe gjithë ato që e kanë obligime mbulesen e endë, nuk e nuk e në mbuluar. E në kuadrojmë telefonatën të të të të të të të të të të t E kam tri kytje. Ornavla. Bismillah e para shtë pyrëi për ogoz me familje Dyn tretës. Po. Edhe do sa me dita lejo që do të tojmë për dojonën që kjerëve për shkejtë, sështë? Po, po. E dita pytë jo do t'libi që në kanonët në zamija për i folin për a vitë me të jotër dhe të jepëm se lo ma lejotë? Qish për i folinë? Peknujnë shpejt të jotin e po, po jepin selon pa po i kryse levatë tje, po? Po të, të saravatës për bëjshin e ba. Haa, po, po e qartë, e qartë, po. E dhe të reparty që, ishallah, së të disa më vejtë. Në bismillah e ke njësë, ishallah, së ke harru. Po që te harru, e të më vejtë, e që tomë dhajt më ndepesë, dhe në të jeve, po, ta. Ani, hajri, ishallah. Ani që të kujtuhet në athirë e pëtë, ishallah. Ari, salve. Selam alekum aleykum. Selam, karaj mirë qenë. Si fyrir ti rentra pas, tash vërduku shty. Domethën, ë, nëse nuk gaboj, son tash në 2.55, imsaku më elon. Brom ka qenë 2.53, nëse nuk gaboj. <coughs> në çfarë son dor 2.55, me shty edhe 10 minuta nuk prish punë aftë. Nuk prish punë, gazet vet imsaku që është vendosur aty, nuk është strikt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 përfundon zyfurnat si ku kur është përmendë tagu. Shtyj edhe 5 10 minuta nuk prish punë. Nuk prish më deri deri në orë 3:05. Nëse e tash në 2:55 sondë të, të bën dikun 10 minuta më e shtyja, por nuk prish punë. Por tash është se ki nevojë se për 10 minuta më e shtyj njëri ashtu ngjihet më shumë e as nuk u ntohet më shumë sesa gjithas. Aty është 10 minuta e njëjtë, por kanë u për negotu i kamet me pik kamet ushtimi pas kivon e kështu më rad ka nevojë nuk prispun me ashtu dinora 3 e 5, epse me imsak, shkruun se përfundon 2 e 55. Shtyra din 11 minuta nuk, nuk e dëmëton, in shallah, agjerimin e të. Ese përket, ta që në orë, nësa kuptuat Libis, që kuptuat që kanë orë për falin tëra vit, A nuk ju këno sallavatet, unë nuk e ndjeva që ata nuk këno sallavatet. Nuk e di nga sa këndimi i sallavate është i kërkuar, të këndohet ajo duaja, të këndohet. Ndoshta pse kanë gjuhën e veç gjuhën arabike, nuk janë më shpejt se na shqip, se na pa kene më problem, e na duhet që të piknojnë këtë çështë atë. Po më ndonë që ata i këndojnë, ë, ai kënojë siknojnë mirë më vet ata, dhe në çfarë të qoftë, thonë siknojm është mirë më vet ata pse piknojnë, po po ne sco problem. Na i posojmë ata dhe falem bashynë. Na i themë atë që kemë mundsi, atë që kemë mundsi japim selam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 tjet një gjendje më për të përgatitur për ta kuptuar fjalën e Allahu xhalla wala që është duke e lexuar. Por nuk prish po nuk është ndaluar që të lexosh Kur'anin në gjungër shipë edhe kur ski abdes edhe kur nuk i e mbuluar. Allahu te din masmiri. Dhe këto shikuet e dëuar telefonat pas telefonata, tire pas tire erdhën deri në fund të këtij emisioni. Allahu xhalla le të shoqëdit që kemi ngjëruar dhe që na ka mbërë pak të pakta xherojm Allahut na lehtëson dhe të na paguën dhe të na shpëlojë. Allahu dhe lavda i lënos në fund të këtij misioni që në fund të kësaj dite me kuen e iftarit. Atë kur Allahu xhenna xhelaluhu u akumton me lajë betati se emrat e caktuar të njerëzve Allahu i, i Allah ka liruar nga zjarri i xhennemit. Allahu ka vendosur që ata të jenë nga banorët e xhennedit. Allahu nderoj se sot emri u në lësë që të përmendet. Allahu nderoj se emri u të përmendet sot nga ata që Zoti xhelaluhu ka gjikuar për ta se nuk kanë më i denon xhennëm. Ka gjykuar Allah për ta se ka me i shpullim e gjenet. Allah unë e lësë që sonte, sonte, niftarë son në sonte, emë në tonë të përmendën. Allah unë e lësë që të zbretë mbi familje të, të në dashuri, respekt, mshirë, për krahje, si kur qërësë Allah unë gjenë le ola, që Allah unë gjenë le ola të shëran të smurit tonë, të alehëcan të doptëve tonë. Dhe, në ndimon të gjithve se bashku që ti te i, i kalojmë